אני יודעת שאני יורדת אותם בריסוס, השאלה... כן, גם לי חולדות, איך פרשים, השאלה, נגיד, בנושא הזה, היא בעצם, למה, למה הם מפריעים לך? אם זה נכנס לאורך. כן. הם עליי, הם מגרדים על... כן. הם במטבח, כמה שאני בנקה, כאילו, אני לא משאירה כלום, אבל מה אתה רוצה? כן. נשארת פירום, הם קובצים עליי, כל דבר שאתה צריך לעשות זה לנקות, שאתה לא יכול לנקות בלי אותם. כן. אז תגיד, במטבח הם מפריעים לי, כי בסדר, תראי. בבית הם מפריעים לי, אתה לא יכולה שלא לדרוך עליהם, אני קופצת. כמעט הייתה לי תאונה גם, כן. קפצתי והרגליים היו עוד כן. לא, לא, לא צריך להגזים גם עם זה, זאת אומרת... השאלה הרעיונית היא למה הם מפריעים לי? כן. כן. נגיד שהם היו עוברים מצד אחד של הבייק ליד הפאנל לצד השני, ולא עושים כלום. לא היה מפריע לנו. לא היה מפריע לי. בסדר. בסדר. אפשר לשאול שאלה לגבי השיעור הקודם? כן. בשיעור הקודם דיברנו על פחד. כן. אם אני אבדק עם נכון, אני רוצה בין פחד. בין דברים אחרים למשל, כמו כעס. לא בדיוק, אמרתי שכעס על פי רוב נובע מפחד. מה זאת אומרת גזרה שווה? גזרה שווה במובן הזה ש... שניהם רגשות אוכרים. בדיוק. כן. לא מוסיפים לאושר שלנו. אוקיי. אבל שניהם בעצם שיפוט. Mm, כן, אבל יש שיפוט שהוא יותר שכלתני ויש שיפטיבי. וגם פחד, סדר. יש כל מיני פחדים, זאת אומרת, בוא נבדיל בין פחד שהוא קונקרטי בוא עכשיו... בוא נדבר על משהו שתורגע בנוח זוכנים, נעזוב את הדברים הכאילו כן, הבסיסיים. כן, בוא נדבר כן. על פחדים שהם פחדים יותר מעניינים. כן. לא חוכמה לפחד כן, מארגש שקפץ עליהם. כן, כן. אוקיי, כן. כן. בוא נדבר על פחדים כן. שהם... מה ההבדל בעצם בין זה לבין כאן? זאת אומרת, זה שיפוט וזה שיפוט. הכל שיפוט. כל דבר שאתה מכניס אליו איזשהו אה, אה, ידע קודם, או שאתה, שאתה נותן לו ערך, זה הכל שיפוט. גם אה, להגיד שהחולצה הזאת יפה זה שיפוט. אז מה השאלה, כאילו? השאלה הייתה בגלל שבהרצאה שהייתי, כן. הוא, עושה, הוא, עושה, הוא לא עשה גזרה שווה בין הפחד לדברים אחרים. כי הוא דיבר על הפחד. לא. טען, הוא טען שהפחד הוא הצד השני של האגו. כלומר, זה הצד השני של ה... אני בעצם. אבל כל הדברים האלה, זה, כל דבר <שאלה> שהוא זה שיפוט כל... הוא חלק של האגו. ובכלל, כל דבר שאתה נותן לו ערך הוא חלק של האגו. הבסיס כאילו, הדברים הכי בסיסיים זה בעצם זה התשוקה והרתיעה. גם כל תשוקה, כל דבר שאתה רוצה, זה בעצם מתוך האגו. הוא התרכז כנראה בזה כי זה היה הנושא של ההרצאה. אני לא חושב שזה משהו... זאת אומרת, יש, כלומר זה לא שונה מדי... אוקיי, כולם, כל אחד, בוא נגיד... פחד זה אגו? בוודאי. בוודאי, בוודאי. צריכה לראות, אם זה פחד שהוא פחד רפטילי, זאת אומרת כזה, אז זה, זה מאיים כאילו על הקיום שלך, ואם זה פחד מדבר ש... פחד ש... שלא יעריכו אותך, או פחד שיעליבו אותך, <שמע> או, או פחד או שלא תצליחי, או פחד ש... תשארי חסרת כל או כל הפחדים האלה, כולם נובעים מאיזשהו אימג' שיש לנו לגבי איך הדברים צריכים להיות. והפחד הוא שהדברים לא יהיו כמו שאנחנו חושבים שהם צריכים להיות. והאוסף הזה של כל התחושות והמחשבות שלנו לגבי איך הדברים צריכים להיות, זה בעצם האגו. אין שם שום דבר חוץ מזה אז אם אני מבקרת, כאילו, יש לי המון פחדים, אז האגוש קיים כן. ואם אני מבקרת הרבה, אז גם האגוש קיים גם אם אני חושבת שלא? עוד יותר גדול. מה מה את חושבת שלא? מה זה את חושבת שלא? אבל, אבל מה שאני מציע, זה לא לעשות הכללות, זאת אומרת, לא להגיד אני מבקרת המון, אלא לראות ספציפית כרגע אני מבקרת משהו אחד, תמיד, תמיד אנחנו מבקרים רק דבר אחד, בכל רגע ורגע, כי אם אני אחד כזה שכל הזמן מבקר, אז יכול להיות שזה כבר אני וזה האופי שלי ואני לא יכול להתגבר על זה. רק כאילו נכנעתי. הגדרתי את עצמי ככה כבר וזהו. אבל לעומת זאת, אם את מדברת, וגם תשימי לב שתמיד יש רק דבר אחד, בכל רגע ורגע. עכשיו אני מבקרת אותו. עכשיו אני מבקרת אותה. עכשיו אני מבקרת אותי על זה שאני מבקרת כל הזמן. <laughs> אבל כל פעם, כן, זה ביקורת אחת ספציפית ואת הביקורת על הביקורת האחת הספציפית הזאתי איתה אנחנו כן יכולים להתמודד למה? כי אם אנחנו רואים אותה ואנחנו נגיד מבינים ש... בוא נגיד, עזוב רגע את הביקורת העצמית, אבל אם אני מבקר אותו, או שאני מבקר אותה, ואנחנו מתבוננים בזה היטב, אנחנו רואים שבעצם הבעיה היא לא בהכרח בנו, אלא בהכרח בנו. עכשיו לצערי אני מדבר עכשיו באופן כללי אבל בואי תתני לי דוגמה של משהו, של מישהו, של ביקורת מסוימת שאת העברת לגבי מישהו בשבוע האחרון. וואי. חג. קשה לבחור. לא, אני רוצה רק להגיד משהו קטן משלי, ואז אני אגיד. אני עובדת עם ילדים, ושמתי לב שעם הילדים אני לא ביקורתית, אני ממש לא. עם כל שאר האנשים, בעיקר הפרבים אליי, בעיקר הפרבים אליי, שזה משפחה חברית, אני ממש ביקורתית. עכשיו, לא הכל, אני אומרת, אבל אני מרגישה לפעמים, כי אני עובדת על זה בכל זאת, אני עושה עבודה, אבל השבוע כתבתי איזשהו פתק בבית שלי, אמא תמיד מאחסנים שם דברים, ובאיזשהו מקום אני... גם אבל גם קצת מרגישה קצת יותר אחראית אה, מה שקורה שם כי אני באמת לא אפוטרופוס של שלי משנה, אבל פעילה שם ועושה אז שמתי איזה פתק אה, של להוציא את זה משם עכשיו אני עובדת על עצמי לא לעשות את הדברים האלה אבל איך שזה יצא לי לשים שם פתק שהוא היה חמוד הוא לא היה כל כך מגעיל כאילו כתבתי מצוות הבית לא כתבתי גם לי ואז אה, כתבו לי תשובה למטה ושמו לי את זה על הדלת ואז כאילו חשבתי על זה שיש בזה איזה משהו שכאילו החזירו לי תשובה שאני לא צריכה כמו לנהל את הבית ואז פעם אולי הייתי מתעצבנת כאילו אם אני אומרת משהו ואני כאילו דואגת לאימא ואני דואגת לסביבה שלא ייראה כזה אסתטי וזה הפעם כאילו קצת, זה היה אתמול, גם עבדתי בגינה, אז יכולתי גם להירגע. ואז חשבתי שבאמת כאילו אולי... בסדר, אז יש דבר אחד שאני רוצה לדאוג לאימא שלי, ויש דבר אחד שיש עוד חיים חוץ ממה שאני חושבת, איך זה צריך להיות, ואני צריכה יותר אולי להכיל, איך שזה נקרא. אבל הרגשתי שזה, שמול המשפחה שלי, שאומנם הטענתי את זה, אבל זה... זה כאילו היו לי שנים שטיפלתי לשני ההורים שלי עם שלי בחיים, כאילו שכל הזמן הייתי שם במלחמות איתם, וחשבתי שאני יודעת לעשות את הדברים. אז זאת הביקורת, הביקורת היא כאילו, נגיד ספציפית, אם אנחנו רוצים ביקורת, אז זה על הארון הזה שעומד שם וכל אחד עליו דברים, שזה כבר לא, זה הפך להיות משהו כבר לא אסתטי שם בבית, גם אם זה מקום מכסול <אז> לא של אמא אז, אז זאת אומרת... כאילו, <noll machen> אז מה, אז אני חושבת שככה הדברים צריכים להיות? אז זה ביקורתיות. יש מישהו ששם את הדברים בארון, נכון? וזה לא מפריע לו. <nolluss> לא ממש, לא מסביב לארון, עלה, nimסכס, אומרת, <nollant> זאת, אומרת, זאת אומרת, שיש אנשים שזה לא מפריע להם, ויש מישהי שזה כן מפריע להם, <nollant> נכון? זאת אומרת, הדברים... ולה מטפלת. מה? ולה תעזבי. שאני מדבר עלייך, זאת אומרת, יש מישהו שחושב שזה לא נורא ויש מישהי שחושבת שזה כן נורא, אז זה דבר ראשון, זאת אומרת, הכן נורא או הלא נורא זה לא בדברים, זה לא בארון ולא בצורה של הדברים, אלא זה אצלך, זה הכל. עכשיו, עכשיו, כשאת רואה את זה, את באה ואומרת, תשמעו, בנושא הזה, הדעה שלי יותר חשובה מהדעה שלך. זה לגיטימי. אבל אנחנו צריכים לראות שזה מה שאנחנו עושים. זה לא הדברים האלה הם לא בסדר, נקודה, זאת עובדה. זאת לא עובדה. בעיניי, אני מעניקה לדברים האלה משלה, משמעות שלילית. לצורה שהדברים נמצאים. אני החלטתי, אני אפ... הבעיה שאני אפילו לא החלטתי בעצם, כי בהתחלה אני בטוחה שזה ככה, זאת אומרת שכל בר דעת, חוץ מהכמה הפסיכים האלה, זה להם ברור שהדבר הזה הוא לא בסדר. אבל אם את מתבוננת בזה היטב, את רואה שזה לא ככה. את עדיין יכולה להיות בדעתך שזה לא בסדר. צריכה להבין שאת הענקת לדברים את הערך הזה השלילי. אז הדברים כבר נהיים אחרת. עכשיו, זה לא מתכון לא לעשות כלום, או בהכרח לא להעיר, אבל להבין שזה לא הדברים, זה את. ואז זה מתחיל להיראות אחרת. אז את גם יכולה להתחיל להחליט יותר בצורה ברורה איפה את נלחמת, איפה את לא נלחמת, מה כן חשוב, מה לא חשוב. קודם כל המחשבה היא שזאת ההסתכלות שלי, זאת הגישה שלי, אבל זה לא אומר שהדברים הם כך בהכרח צריכים להיות. כן, הדברים הם לא. זה עוד יותר מזה, הדברים הם לא, הדברים הם לא טובים ולא רעים. הם לא טובים ולא רעים. וזה בעצם, שוב פעם, מה שאנחנו מדברים כל הזמן, זה התחייה, התגובה שלנו לדברים. כן, כן, לראות שיש פה סיטואציה, ויש לנו תגובה לסיטואציה. והתגובה לא מוכתבת באופן חד-ערכי על ידי הסיטואציה. אני מכתיבה. את מכתיבה. עכשיו, במקרה הטוב את מכתיבה, במקרה הרגיל את אפילו לא מכתיבה, אלא זה מוכתב על ידי כל הדפוסים שלך. זאת אומרת, בעצם נכנסים לפעולה פה כל מיני קונדישנים שלך, שפעם מישהו אמר ככה וככה, ואת אימצת את זה, או אפילו לא אימצת את זה ביודעין. שמה, שבית צריך להיות מסודר לדוגמה? נגיד, כן, נגיד. מסודר זה כך כן, מה זה מסודר? את תשדרי את הבית הכי טוב שאת יכולה, ויבוא הבן דוד השוויצרי שלך, ויגיד איזה בלאגן. אבל בעינייך זה לגמרי מספיק. אבל בעיניו, אם לא הכל נמצא ב-45 מעלות וצבוע מסויד בלבן, אז זה לא מסודר. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו, אין דבר כזה, זאת אומרת, שיש באמת אמות מידה שמקובלות על כולם. גם לא צריך להיות, זאת אומרת, זה גם מה שעושה את החיים מעניינים. <laughs> אבל צריך להבין שאנחנו מביאים איזושהי אמת מידה שלנו, משליכים אותה על הדברים, ובעצם בזה אנחנו יוצרים את כל הסבל שלנו. אם באמת היינו מקבלים את הדברים כמו שהם, אז לא היינו סובלים. ומה זה עכשיו כאילו בשבילי לעשות את העבודה שם? זאת. איך אני לא אראה את הארון נהודה? לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, את תמשיכי לראות את הארון מבורדק, אבל את תראי שאת, ואת ברדקת זאת אומרת, הארון הוא ארון, בתוכו יש דברים, הם לא תואמים לאידיאה שלך איך ארון צריך להיראות, בואי נגיד ככה, נגיד שהארון הזה היה עומד בחוץ במחסן, לא היה אכפת לך, אבל כיוון שהוא בתוך הבית, הוא צריך להיות מסודר, נגיד. זאת אומרת, זה לא אהרון ולא הסדר שישנו או איננו. זה, המצב כרגע לא תואם לדעה שלי. זהו. עכשיו תחליטי מה את רוצה לעשות. זה לא מתכון לא לעשות כלום. את רוצה לעשות, תעשי בסדר גמור, אבל תעשי זה מתוך הבנה שפה יש מישהו שחושב שזה צריך להיראות ככה, או שזה יכול להיראות ככה, שזה לא נורא. יש פה מישהי שחושבת שזה לא מתקבל, ומישהי חושבת שיש לה זכות, יכול להיות שיש לה זכות, להגיד למישהו שזה לא בסדר. אם תעברי את כל התהליך הזה, אין שום בעיה. לכי ותגידי להם ו... Give them a peace of your mind, ו... ו... ו, ו תסביר, להם והכל, אבל תדעי שאת עושה את זה לא בגלל שהארון... לא בגלל שהמצב הוא לא בסדר, או שבגלל שהארון מבולגן, אלא שאת החלטת שהמצב לא בסדר, ואת החלטת שהארון מבולגן. זהו. זה המון. כי הגישה היא לגמרי אחרת. וזו הייתה דוגמה טובה לביקורתיות ולשיפוטיות, שקוראים לנו כל הזמן, ושוב, אם יש לך זמן ומרץ, תשאלי את עצמך למה זה מפריע לי. תראי, יש ארון, ויש בו נגיד, אני לא יודע מה, בגדים וספרים, והם כולם מעורבבים ביחד, נגיד, מסתם. למה זה מפריע? איפה זה קשור לילד בבגדים? כן, פס... איפה זה קשור לאיזשהי דפוס מסוים שאת מחזיקה בו, איך הדברים צריכים להיראות. איפה הדפוס שלהם? את אל תדאגי לדפוסים שלהם. יש לך מספיק דפוסים משלך בשביל שתטפלי, יהיה לך פול טיים ג'וב. בכל זאת, אבל יש ממוצע מקובל, כאילו, של עמוד מידה. לא... אם תהיה מפגר, מי שמפריע ומי שלא מפריע. תראי את הממוצע שאתה כולם מתייחסים אליו. אוקיי, אז ראשית כל תדע שאתה מתייחס לממוצע. כולנו, אם נרצה או לא, רובנו מתייחסים לממוצע בוודאי. ואני קורא לממוצע הזה, וקורא לו קונדישנינג. זאת אומרת, לימדו אותנו שככה צריך להיות. כן. כן. לא בדיוק. עכשיו, זה מה ש... למה לימדו אותנו? כי זה נגרם להרבה מקומות, כנראה שזה גם איזה חוכמה. תראה, יש המון אנשים, המון אנשים, תקשיב, יש המון אנשים, יש המון אנשים שיש להם פגרים בתוך שמשה, פגר של דג, פגר של עוף, יושבים להם פגרים. יכול להיות שגם כבר מכריע לרוב האנשים. יש פגרים בתוך המקרד. הם מרגישים עם זה מצוין, זה ממש לא מפריע להם. גרים של מה? של טאג. פנגולת. פנגולת. שמחר בבוקר הם יאכלו אותו. פגר של... של חתול. שאי אפשר לאכול אותו, אבל מי ששם אותו במקרב הוא פגר יוצר. רגע, רגע. בסין אתה תמצא פגרים של חתולים. זה מיליונית מתוך מיליונים. זה לא מיליונים יותר מקובלים. הרי ברור לנו שאם הכל בלגן ומלוכלך וכנס לבית ומסריח והכול... אז אני לא נהדר, אבל אני לא מרגיש ככה. זה לא נכון להגיד, זה ככה, זה לא נעים, מה לעשות, לרוב האנשים. אתה לא יכול לקחת את ה... א' את החשיבה אתה כן יכול. אני נכנס לבלגן. כמו שאמרנו כולנו מתארים. כולנו גם תראי את הבלגן הכי נורא ואת הסייאזנון הכי גדול. נו. לשיטתך אני נכנס בסדר גמור. אני לא מבקר את בסדר גמור. אני חושב אחרת. אני לא אומר שזה בסדר גמור. אני אומר שזה ככה. ואני אומר שוב פעם. תראה מה שחשוב. אם אתה נמצא בבית שלך ואתה לא מפריע לאף אחד אז מצידי אתה יכול לעשות פאנלים ארבע פעמים בשבוע עכשיו לא, אומר משהו אחר שאני לכולנו כאן כן. זה כמעט כולם נגיד אותו דבר זה לא נעים, זה מבוגר פה, בלי ביקורת, תגיד אותו דבר כי זה באמת נורא. אם הם יגידו את זה בלי ביקורת אז אין שום בעיה. אבל רגע, רגע, יש שם עוד מידה שאנשים מתייצבים לבחור. רגע, רגע, חבר'ה, אני מבקש, יש לי בקשה, בעיקר כשיש אנשים חדשים, אני יודע שאתם כולכם יודעים את התשובות, אבל... אבל אני מבקש תיתנו לי לענות בהתחלה, ואחר כך אם יש לכם משהו להוסיף, אז תוסיפו. בסדר? מקובל? כן. אוקיי. אז אני אתן לך דוגמה, למשל, שתי דוגמאות. אחת שהיא פשוטה, ואחת שהיא קצת יותר מסובכת. אנחנו נוסעים בצד ימין של הכביש. כולנו. וטוב ככה. מצד שני, האנגלים והיפנים והאוסטרלים נוסעים בצד שמאל של הכביש, וטוב שכך. האם אנחנו צודקים או הם צודקים? לא עניין של צדק. יפה מאוד. עכשיו, יש אה, ישראל ידועה בתור פחות או יותר מקום של בלאגן. <אח> וזה מקובל עלינו. מגיע יפני לישראל, רואה שני ישראלים מדברים, והוא בטוח שהם בכלל הולכים להרוג אחד את השני. איך זה יכול להיות שהאחד לא נותן לשני לגמור לדבר? זה סימן שהוא כבר... ולא, אצלנו זה בכלל לא ככה. כן, אבל היפני הוא לא רק מיפן, הוא מודע לכל מה שקורה בעולם, בסרטים, טלוויזיה, שמע, יודע על ישראל, הוא כבר מראש הוא בא, הוא יודע שהישראלים הם יותר חרמים ויותר לטינים ויותר צריכים לדבר בקול אז הוא מוכן לזה, מה טייר פה. ניסן אומר לך שלא, ישבו אצל משרד יפנים, סליחה? ישבו אצל משרד יפנים, רבי יפנים, הם כמעט התענפו. למרות שהם ידעו שזה ישראל והסברתי להם, והסברתי להם, והסברתי להם, והסברתי להם, ויסלפו להם. כולנו, אנחנו כבר יודעים מה, אם נלך לאפריקה ונראה אנשים אוכלים אחד את השני, נגיד, בוא נתן לי פעילה מה אתה בסדר, זה מה שאנחנו נגיד. שנייה, אנחנו לא אומרים, וואי, זה לא כמו שאצלנו זה נורא, אלא אנחנו יודעים כבר שזה מקובל שם, וזה מקובל כאן, וזה מקובל כאן, אז מה עמד לנו לבקר? אז בסדר, אז אם יש מקום, יש מקום, אז לא הבנתי את הדוגמה, מה זה משנה? אני אתן לך את הדוגמה, אם יש מקום ש... אתה יודע מה? שכן, שיש שם, שיותר מלוכלך שם באופן כללי, איזה מקום? הודו. אוקיי, לא יודע. אתה יודע מה? בוא נלך הפוך, אם יש מקום שיותר נקי בו. איך תנדין להבין? סקנדינביה. ש... בסקנדינביה שוודיה. אתה תיסע, בשוודיה אתה תיסע, אתה לא תראה בית שהוא לא ישר לגמרי שם בגג של הרעפים, הוא לא ישר לגמרי. תיסע באנגליה ותראה בתים ישנים והם הולכים ככה והם אומרים איזה יופי, יש לו את החן של התיקון. זה לא בסדר, לא זה לא, לא בסדר. הכל בסדר, אני כל בסדר נכון? אני הלכתי בה באוסטריה. זה היה בשווייץ, המון אנשים הלכו, ושמעת רק את הרעש, נכון, בדנמרק נגיד, בקופנהגן, כן מיליון אנשים, אתה אומר, לא לא, אתה טוען שיש איזשהו דבר שהוא אמת מידה, שהוא מקובל, ועליו כולם מסכימים. ואם אפשר לפרוץ ממנו החוק הזה נהדר, ולהראות לכם את זה פנטסטי, אבל אם יש את זה, זה קיים, ורובנו גם מסכים על רוב הצעים אני לא אמרתי שלא. אני לא אמרתי שלא, אבל אנחנו צריכים לראות, מה שחשוב פה זה לראות שזה קונבנציה מסוימת שהתקבלה, <אז ולא <אז יותר <אז מזה. שאלה. עכשיו, יכול להיות שיש קונבנציה שצריך להפריד בין מכנסיים וחולצות בארון. קונבנציה. עכשיו, אתה יכול להגיד אפילו שזה מאוד עוזר. כי אם אני רוצה מכנסיים, אני הולך לצד ימין, ואם אני רוצה חולצה, אני הולך לצד שמאל. עכשיו, מה? גם, כן. עם כפתורים ולכות בלי כפתורים, כן. עכשיו, יש אנשים שיגידו, זה לא חשוב. אני הולך, אני אמצא. זה אני הולך, אני אז להגיד, מה אני אומר? אני אומר, להגיד על זה שאצלו בארון הכל ביחד, להגיד שאצלו בלאגן זה כבר שיפוטי. לא, זה שיפוטי, לא, זה שיפוטי, אוקיי. לא אתה אפילו לא אומר זה שיפוטי ש... כי אני אוהב את זה מסודר והוא לא. נכון, בדיוק. ואותו דבר בדיוק, בוא נגיד ככה, אה, אה, אני חוזר דווקא לדוגמה שלך שהיא דוגמה טובה, היא דוגמה קשה. זאת אומרת, נגיד שיש אה, אה, גבייה של זבוב על השולחן. של זבוב? כן, של זבוב, אני מתחיל עם קטן, בסדר? זה, זה, זה, זה, זה נורא, באופן כללי, רואים, אם רואים את זה, מפריע למישהו, לא, לא, אין מישהו, יש לך, אנחנו מתעסקים בך כרגע. לא, בסדר. אבל אם אשתי טובה וזה מפריע לה, אני יכול להבין למה. בסדר, בסדר, בסדר, מאה אחוז. עכשיו, אם... אם אתה רואה, עכשיו בוא תן לי דוגמה, כן, של משהו שכן יפריע לך בתוך הבית. שיפה בתוך הבית שהיש לי משאירה גדלים של סיגריה במאפרה. או, מצוין. עכשיו, רגע, עכשיו לה זה לא מפריע. זאת אומרת שהגדלים בסיגריה, במאפרה, הם לא טובים ולא רעים. זה נכון, הם מפריעים גם לה. רגע, רגע, רגע, אבל היא לא מבקחת, שהיא הבינה את זה עם הרכב זה לא מפריע לה יותר. רגע, אתה יודע מה? אתה יודע מה? עזוב אותה, עזוב אותה, תיקח אותי, בסדר? נגיד שלי זה לא מפריע. אז מה שאני אומר זה הבדלים בתוך המאפרה הם לא מפריעים ולא לא מפריעים כשלעצמם. אני יכול לשאול אותך שאלה? רגע, כן, מיד. לא, אני שואל, למה ריח? האם זה מפריע לכל האנשים פה? שמשאלתם אחד בבוקר אני לא יודע אם עם פעם שאישרתם, נשארה מפעילה מלאה בבדלים, זה מפריע לכם או לא? זה לא העניין, אני שואל אבל, אבל, אבל, אבל, לכולכם, לא משמעותי, אבל למה לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז מה שזה אומר זה שכולנו, זה מסריח וזה לא נעים, רגע, אתה יודע מה, בוא ניקח דוגמה יותר טובה, בוא ניקח דוגמה יותר טובה, סיגריה, סיגריה, יש אנשים שאומרים שזה מסריח, נכון? שמעשנים אותה. יש אנשים שמעשנים אותה בתענוג גדול. נכון, היא עדיין מסריח. עכשיו, אתה מסכים איתי שמסריח זה מילה שיפוטית? שוב, יש דברים מקובלים. לא, לא, לא, לא, לא. אם זה מילה שיפוטית, כן. אבל באופן כללי, תיקח את כל אמות המידה של המסריח ביחד, עושים אותם באמצע, רוב האנשים יסכימו. שאתה מחרבן באמצע השולחן ויושב רגע, פה ומפריע. רגע, זה נחריך, רגע, רגע, רגע, בואו נישאר, בואו בוא, בוא, בוא בוא נישאר עם שיגריות. <קק> שנה, <קק> לפני עשרים <20 קק> שנה, לפני עשרים שנה, כולנו היינו יושבים <קק> פה, חצי <קק> מאיתנו היו מעשנים, אף אחד לא היה מרגיש <מאשנים>, בכלל. וזה <עוד> שלא היה מעשן היה מרגיש קצת מחוץ לעניינים. עכשיו, כולנו יושבים פה, מישהו לא היה עכשיו מדליק סיגריה, <עוד> חלק מהחבר'ה היו מקנאים בו, וחלק היו מעקמים את האף, וחלק היו אומרים זה מסריח. עכשיו, אתה רואה דבר שהוא נמצא בתוך החיים שלנו, שהשתנה מקצה לקצה, ואתה מסכים איתי שזה רק עניין של הסכמה? אני חושב שזה לא, אני לא חושב. זה מאוד משמעותי. לא. אני חושבת שזה יש... מה? מה את חושבת? תמיד ישריע. אז לפני... לא לי. לא הפריעה. שאני זה ממש לא הפריע לי. רגע. רגע, רגע. אבל ב-30 שנה זה נורא חשוב, לא, אבל ב שנה האחרונות... את אומרת, גם אני נשארתי במיטה. בטח. בטח. בלי לחשוב, הייתי נכנס לסיגריה את הנדלת. מה שהשתנה בעשרים שנים, נכונות זה מודעות שלנו. נכון. מצוין. הסיגריות לא השתנו. בדיוק. בדיוק. בדיוק. בדיוק. בדיוק. חבר'ה. מה זה משנה לנו? לא, יש איזה קונבנציה שדברים לא בריאים, לא נקפוץ עכשיו מהגג למטה. אבל כן נאכל שוקולד. נאכל ונדע שזה לא בסדר, יכול להיות. לא. אבל השאלה, עכשיו זה אחרת? מאה אחוז. אז בוא, אני אגיד לך דבר כזה. ראשית כל, אני אשים לך כאילו משהו, איזה אידיאל כזה. חברה נייס מינוטי, שי. בהחלט, אנחנו כולנו מעריכים את התרומה שלך, ואני מדבר ברצינות. אם תאר לעצמך שתגיע לזה, שאתה כל הזמן מודע למה שקורה לך, וגם אתה תדע דברים שמרגיזים אותך, למה הם מרגיזים אותך. זהו. באותו רגע, אתה תפסיק לסבול. אתה סובל. לא, אני לא סובל מזה. מסיגריות במאפרחה. אני לא סובל מזה. אבל שאני... עושה משהו שאשתי לא אוהבת, והיא מבקרת אותי כל הזמן, אז אתה שואל. מצ... לא, אז מצאתי משהו להגיד להם, אין לנו זמן אני אבל <אני> לא משנה <אוהבת>, <אני> לי. לא <אוהבת>, בסדר, בסדר. בעצם זה לא מפריע לך, זה מאוד כזה מפריע לי, אבל אני רוצה להראות לה שאת מרגיש שמפריעים לה, שלא מפריעים לה, זה אותו דבר מצד השני, זה הכול. אוקיי, אז אתה נמצא במצב מצוין. שכל מה שידע לך זה רק עזרים טקטיים. מה? לא, אם זה ככה, זה לא אגו, זה רק תיקה. זאת אומרת, להגיד שהוא לא באמת מפריע לה, זה בהחלט לגיטטקה. אז את רוצה, יהיו יותר דומים לאיך שהם יהיו. זה בסדר, זה זכותנו, זה זכותו הלגיטימית של כל בן אדם. השאלה, אם זה עובר דרך סבל ודרך כעס, או לא. אם לא, אז בסדר גמור, אם אתה עומד בתור ומישהו עוקף אותך ופתאום נכנס לפניך ואתה חושב שזה לא בסדר, זכותך מלאה להגיד לו, לא, תשמע, אני הייתי פה קודם ואני מבקש שתעמוד בתור. אם הוא מרגיז אותך, אז אתה כבר הוספת לזה עוד דבר שלא צריך, גרם, גרם לך קצת סבל, קצת, זה לא סוף העולם. אלא אם כן הוא יקבל את הכרטיס האחרון בפקופה. אבל אם זה לא זה, בסך הכל גרם לך איזושהי אינה אחת. למה? למה זה קשה? למה מפריע לנו שמישהו חותך אותנו בכביש? אלא אם כן הוא סיכן את חיינו. אבל על פי רובם לא סיכן את חיינו. למה זה מפריע? אז היא באה לפה, פה אני נמדדת ברחוב, בנייה לרחוב צה"ל, אני נמדדת כמה אני בשלווה. בשלווה. נכון. כי כל החיתוכים האפשריים עושים בפנייה הזאתי? אני לא יודעת, אני באה עם השורון, אז הפנייה הזאת... סוציו-אקונומי גבוה לש... אלי יכול להעיד מעצמו שהוא גם תורם לבלאגן. הוא תורם לחקור. הוא evet meant, evet. אבל זה reel... kolay... דוגמאות, למה איזה דוגמאות טובות? כי אנחנו לא... העניין הזה עצבן אותה. או, בדיוק, לא, בגלל זה זו טובה. כי אנחנו לא מאוד מושקעים בזה נפשית, כן? זה לא כמו עם האישה. זה לא להיות מושקע נפשית, לא להגיד אני לא אכעס, לא זה להיות מושקע בזה. אז התרופה שלי היא קצת אחרת, התרופה שלי היא להתבונן. ולראות, ולראות מה קורה, ולנסות להבין למה, למה זה מפריע לנו. אז אותו דבר, למה זה מפריע לנו? מה? למה זה מפריע אם זה מפריע לי? אם זה מפריע לי? אני לא יודע, זה יכול להפריע לי למשל... אתה נוסע באוטו, זה מעצבן עבר. אבל אותי זה קצת פחות מעצבן, אבל אני יכול להגיד למה זה היה מעצבן אותי. כנראה בגלל... שזה היה איזשהו ערעור על המעמד שלי. נכון. זאת אומרת, מה הוא חושב לעצמו. עכשיו, אני זוכר בדיוק שפעם אנחנו נסענו לברית מילה של הנכד שלנו, ונסענו והיינו שם ברחוב הזה שנכנס לדרך השלום, ומיהרנו, כי חשבתי שאנחנו מאחרים, וחתכתי ככה בצורה זה. ומישהו צפר לי, ואני ממש הייתי ב, ב, ב... כאילו, באיזה הערה מושלמת, זאת אומרת, הבנתי למה הרבה פעמים אנשים חותכים אותי. אני יוצא עכשיו מתוך הנחה שאולי הם נורא ממהרים, אולי הם... האישה שלהם בבית חולים, אז, ואז זה משנה את הכל, נכון? אם היית יודע שהבן אדם הזה הוא נורא ממהר, הוא חושב שהוא מאחר ללידה של הבן שלו, אז כל הכבוד. אבל אם הוא לא... אז תביא את עצמי קצת, זה לא זה עניין, זה כל מה שאני אומר. אתה יודע מה, זה מזכיר לי. כשחפרנו את העניין, זה אמר לי שהוא נורא, שהוא מתעוות בזה, הוא מבין שהוא מפנה בזה שעושה זה, שיש לו את העומס לעשות את זה. כן, נכון, החוצפה, החוצפה והאומץ, למה אני לא כזה, למה אני לא כזה, להתרגז קצת, ולכנוס קצת, ולצעת לבקר, לא, אבל ברגע שהוא הבין את זה, אתה מבין את אם אתה נהנה מזה, אז בסדר, לא ליהנות מזה, לא, אבל אם אתה סובל מזה, אז יש לי דרך, לא, אם אתה סובל מזה, אז יש לי דרך להפסיק, אם אתה לא סובל מזה, אז אבל אנשים חושבים שאפשר להגיע לפרפקציוניזם לעבוד על זה, שבאמת, למקום אז, כן. אפשר, כן? אתה אומר שלא של... לא, לא, לא, לא, לא, לא שווה את לא. האנרגיה. לא שווה את, את... את no. האנרגיה, אבל להפוך את זה לדרך חיים יומית ולתלמץ עם זה כל הזמן, אני חושב שאני הולך נגד המטרה שלך. אז להתאמץ, להתאמץ זה לא מומלץ, מנופל כללי על ידי הבודהיסטים. לא, אבל הנה כולם מתאמצים להבין. להבין זה דבר אחר. כן, להבין זה שווה להתאמץ, כן. זה לא מומלץ. אבל להתאמץ. זה נקר עלינו. אבל אנחנו חושבים, אני חושב, שיש דרך באופן מאוד ניכר להפחית את הסבל. וסבל, אני אגדיר לך סבל, סבל זה המצב. שאתה חושב שהמצב כרגע יכול להיות אחרת ממה שהוא, או צריך להיות אחרת ממה שהוא. זאת אומרת, כל סוג של מתח, חוסר סיפוק, תסכול, כעס, פחד, כל הדברים האלה, ועד כמובן דברים טרגיים, כמו מוות של בן משפחה, מחלה קשה שאנחנו לא מקבלים אותה, כל זה, כל זה מוגדר כסבל אם אנחנו לא מקבלים את המצב. עכשיו, כל מה שאנחנו בעצם מנסים ללמוד פה זה איך לחיות עם כל הדברים האלה בלי לסבול. כאבים, כאבים למשל, זה חלק מה... comes יש לנו גוף, בגוף יש עצבים. עצבים האלה כשפוגעים בהם הם כואבים, כאבים זה חלק מה... מה... מהחיים שלנו, אין מה לעשות ולא צריך כלום לעשות, כאב, מה? כאב מה? קנאב... ק... שמפריע לך, למשל אם אתה דופק את האצבע הקטנה בפינה של השולחן, זה כואב, זה כואב אם אתה אומר לעצמך, איזה אידיוט, לא שמתי לב למה זה קרה לי, אתה מוסיף לכאב עוד אלמנט נפשי שהוא סבל. אם אתה מקבל אותו, אז כואב לך וזה הכל. כאב זה לא מילה גסה. סבל זה דבר שאפשר להימנע ממנו. כן. אז איזה מין אופססיה שאתה מרגיש מההסתכלות מהצד. כן. וגם פה, ואני קוראת לזה בשינויי הארץ מתושבי הארץ. נכון? כן. אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים שאפשר להגביר את המודעות, <אז> אני מאמין. מה שאמרת בקשר לילדים זה בכלל אופרה אחרת שלא הגענו <אז> אליה, אבל זו <אז> <אבל אז> <אבל אז> <זה> דוגמה <אז> מצוינת, כי לילדים לפי דעתי אנחנו צריכים להתנהג אחרת מאשר לאנשים בוגרים. זאת אומרת, לילדים צריך כן, למרות שזה יכעיס אותם או משהו כזה, כן יש מקום להסביר להם איך החיים, איך הדברים עובדים. זה סיפור אחר, אנחנו ניכנס לזה בשמחה, אבל <אז> זה לא <אז> פה. כן, אבל יש פה איזושהי דוגמה שאולי אני לפחות מוצאת, אני מכירה את הרעיונות, אני נוסעתי במדיטציה, ואני חושבת על זה שיש אולי ברקע, גם עם הנמלים, וגם עם הסיגריות, וגם עם הילדים, איזושהי שאלה מה קורה כשיוצאים מהחדר פה. נכון. זאת אומרת, כאן אה, היה משהו נורא נעים מהמדיטציה. אני מרשה באמת לדבר על הרעיונות הבודיסטיים שיש לנו אה, אה, המון. אנחנו בסוף בתוך עולם הערבי. אנחנו יוצאים מהחדר הזה, ואני למשל יועצת שעובדת עם ארגונים. כשהארגונים רבועים ב... ישבתי היום עם מנכל שכל מה שעסקנו, הרגשתי yeah. שאני עוסקת ברוע האנושי בגלל ה... מהות של פוליטיקה וכל מה שקשור בה, אני רוצה לעזור לטובים לנצח. <laughs> ו... וזאת שאלה, זאת אומרת, למשל כשנשארת על המקום של חמלה, או על מקום של הרבה מאוד רעיונות שאנחנו מביאים, מה המקום שלהם ומה הישימות של כל אחד כאן כשהוא יוצא מהחדר, ומה הוא עושה עם זה, או איך uh, הוא באמת משתמש בזה בצורה שמביאה uh, יותר well-being מחיים לא, זה לא פשוט לענות על השאלה, אז אני יכולה לענות לו, בתור את... מישהי שפה כמה שנים, וגם עושה סיפור פסק. כן, כן. <laughs> אפילו הדוגמה הזאת שנתתי לך, אמנם זה רק כמה חודשים שזה פה, זה היה, כי היה בתל אביב, אני חושבת שכשאני באה לפה ואני פונה על רחוב צה"ל, אם פעם, אם בתחילת השנה, בספטמבר, אוקטובר, הכל היה איזה שהוא גואבי וכל זה, ומתוך ההבנה שיש סיטואציה, ומה אני עושה בתוך הסיטואציה, זה מחלחל, זה מחלחל, זה מחלחל, ובסוף יום אחד אתה נמצא באותה צומת, אתה אותו בן אדם, בצד התבגרת, ומישהו חותך אותך, כי תמיד חותכים שמה, ואני לא חותכת, למרות שאני טובה בזה, אבל, ואז אתה מבין ש... ופתאום הכל מחלחל בך, כל המדיטציות, ואני גם עושה בבית, מתקדלת, לא תמיד, לא כמוה, כל הכבוד. והביפסנה שעשיתי, ובגדיה התלמוד, ובאמת כל הזמן איזושהי מודעות, ולבוא לפה כל שבוע, שזה קשה, שכתבתי בשביל שבועים אחרים, זה כאילו לדעת שזה כמו איזושהי תחזוקה לכל הדברים האלה. זה לא רק להבין את זה, נראה לי, סחרטנית. למה אני עושה, למה אני לא רואה את הדמלים, למה אני צריכה לעצבן אותי, זה לא, זו הבנה שהיא יותר מטרפלת לכל הבעים בסופו של דבר. יש כל הזמן, היא ששמתי בטק בשבוע, אבל אני רוצה רק להגיד משהו אחד, רק שנייה. שמה שאני תמיד אומר, זאת אומרת, שאת הדברים האלה לא צריך לתרגל, א', בעבודה זה המקום האחרון שצריך לתרגל את זה, ו, וגם בחיים שלנו לראות שאנחנו לא יותר מדי אמביציוניים ואנחנו לא מנסים לתקוף את הבעיות הקשות שלנו, בטח שלא בהתחלה. צריך לראות איפה הדברים הם, איפה יש בעיה שאין לי מטען רגשי מאוד מאוד גדול איתה, כי שם זה כמעט מתכון בטוח לכישלון. אבל אם יש דבר שהוא טיפה מעצבן אותי, אני נותן לפעמים דוגמה, נגיד, בסדר, אז אתה מסתכל בטלוויזיה ואתה רואה מישהו לא אותו, לא את הרשע הגדול, זאת אומרת, אלא... את וואנדה הוא ממש. זה שמצילה אותנו מהרשע. אלא קצת יותר קטנים, זאת אומרת, נגיד שאנחנו גם יכולים קצת להתייחס בחמלה, כי אנחנו גם יודעים, נגיד, שהם נורא טיפשים, כן? ולהתבונן על דבר כזה, ולהסתכל על זה ולנסות נגיד כאילו להסתכל על זה טיפה בחמלה, או טיפה יותר בהבנה, או להבין למה, מה? אתה יכול להכיל את זה, אז אני חושבת שברגע שאתה יכול להכיל את זה, אתה מרגיש שמשהו משתנה בצורה. אתה חושב שזה כמו התנסות. נכון, נכון. אם אין טיפשים ואני מוכר לסלול אותם. לא, לא, אתה מחי, אתה לא יכול לסלול אותם. כן, כן, כן, כן, לא, לא, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. אבל אני אומרת, שמתי יכול להכיל? זה בסדר גמור, אתה יכול, אתה, אם אתה לא מזריק לאף אחד ואתה גם לא אומר את זה, אז אתה יכול להרגיש מתנשא, אין בזה שום דבר נורא. לא. נכון, נכון. זה נראה חולשה, התנשאות הזאת. ברור, בסדר, אבל אם... אתה תיארת נורא יפה שאתה הבנת את עצמך שקוטטת. אני הבנתי שבעצם אתה הפעלת את עצמך עצמך. נכון. נכון. נכון? דווקא לזה אני מאוד מתחברת. לא, אבל יש שלב מסוים, יש שלב מסוים, אבל יש שלב מסוים שההכלה היא נראית התנסות. נכון, בעיניי מאוד. בסדר, אבל אני אומר שאם זה המחיר שאנחנו משלמים על ההכלה, אז בסדר, בעיניי זה נכון. אנחנו אומרים אותו דבר. זה אומר שאני גם מתחברת? לא, לא, לא, לא. לא, לא. לא, לא. אז בסדר, את לא היית בשיעור הקודם, לפני הקודם, שדיברנו על... על... לא, כן, אוקיי. זה היה ארבעת אוקיי. סוגי, סוגי אהבה, כאילו. אוקיי. שהבסיס שה, בעצם, זה, אה, אה, אני אגיד, כאילו, ההגדרה הכי טובה שיכולה להיות זה ידידותיות. זאת אומרת, להתייחס לדברים בצורה ידידותית, כאילו, וזה בעצם, מה זה אהבה? אהבה זה לא זה, אלא אהבה זה קבלה של... הדברים כמו שהם, ואם הוא כזה, אז דבר אחד צריך לתכן לכם, וזה בעצם בבודהיזם נחשב אהבה, זאת אומרת, ואם בהתחלה אתה עדיין, הרי בעצם בשביל להרגיש שאתה מתנשא, אתה עדיין צריך שיהיה מישהו שהוא יותר גבוה ויותר נמוך, אבל אנחנו כאלה בהתחלה, זה ברור. אז אם, אם זה עולה לי בזה שאני מרגיש שאני מתנשא, אז בהתחלה אני בהחלט מקבל את זה. אני אספר לכם את הסיפור הידוע על הרבי ששכב על הרצפה לפני ארון הקודש ואמר, אוי ואבוי, אני עפר ואפר, מי אני, מה אני, אני רק כולי חטאים, ועבר השמש ראה את הרבי נשכב לידו ואמר גם כן, ואבוי, אני עפר ואפר, מי אני, מה אני, כולי חטאים, וזה. אמר איזה יהודי מהרחוב, רואה את הרבי, רואה את השמש, שניהם צועקים, וזה. גם כן על ידם, והתחיל להגיד, אוי ואבוי, אני עפר ואפר, מי אני, מה אני, אומר השמש לרבי, תראה מי אומר שהוא עפר ואפר. אז, אין, אין מה לעשות, זאת אומרת, בתוך, אה, בתוך, יש כאילו איזה מין סתירה פנימית בתוך זה שמישהו הוא, כמו זה ששם את השלט הגדול על הבית שלו, כאן גר הצנוע הידוע. אז <laughs> כן, יש בזה, יש בזה איזושהי סתירה פנימית, אבל המון דברים שאנחנו עושים הם חלק מהדרך, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם, הם תרגילים בדרך כאילו. אז... זה עוד יתרון אחד, אני חושב שברגע שאתה, מתנשא לזה, עצם העובדה שאתה בא ואומר, אני הולך בדרך הזאת, ואני מציג את אוטומטיה, וזה מעודד אותך ללכת בדרך, אז בדיוק. אז ירווח למעלה. כן, אז קיבלת מרץ, כן. תבין שאתה לא יותר טוב באחרים. כן, כן, כן. כי דווקא, כן, כי מבחינה זאת, כאילו, באמת, זאת להיות, כאילו, טהרן, ולרצות ישר מההתחלה, שנהיה בסוף, כאילו, ונעשה את כל הדברים לגמרי בסדר, בלי שום... זה, זה, זה פשוט לא עובד, זאת אומרת, זאת הבעיה, אם זה לא שזה לא טוב, זה נהדר, אבל אנחנו לא שם. אז, ואותו דבר, בגלל זה אני אומר שלכל אחד מאיתנו יש כל מיני דברים עם כל מיני רמות של... של של מעורבות רגשית וכל מיני קונדישנינג כאלה וכאלה וכאלה וכאלה ולא צריך את הכל ביחד זאת אומרת מה אני אעשה? תחליט, תחליט בעצמך, אני לא מחליט בשבילך. אבל אני באופן עקרוני, מקבל את זה אם זה לא מפריע לאף אחד. לאף אחד אחר. למה הם רואים? לא רואים, אני רואה. איך אתה רואה? אנחנו מדברים על תהליכים שבן אדם עובר בשני עצמו. תגיד אנשים כאלה. כן. כן. למה אתה בכלל צריך לעבור שם? כאילו מלכתחילה זה מראה דרך הדבר נכון, בסדר, אבל זה שלב. לא כולם, מי צריך. לא, צריך, מה שאומר שאפשר להגיע לרמות מודעות. אהבה. כן. אהבה, נכון, נכון, בטח. זה כבר נקודה מצוינת. בטח, בטח. אני בסך הכל, א', לדעתי, אם מישהו מצליח באמת, אה... מה, בלי שאף אחד אפילו מדבר איתו, פשוט להיות בשקט מוחלט, זה הכל בסדר. לא צריך שום דבר. עכשיו שוב, אם יש מישהו שיכול ללכת, ואני מאוד מאוד אוהד את זה דרך אגב, זאת אומרת, ללכת לסדנה כזאתי, לסדנה כזאתי, תעשו זה, תעשו זה, הכל בסדר. אני בעצמי, מה שאני יכול להציע זה רק את הסיפורים שאני מכיר, כאילו, ופחות או יותר את הדרך שאני עברתי בה. בטוח שיש דרכים יותר טובות, וכמעט בטוח שאם תבלו שלושה שבועות, ארבע שעות בכל יום, אם עדה לי למה, תתכתבו הרבה יותר מהר ממה שהייתי, אין שום ספק. אז מה אני יכול לעשות? אני, יש לי רק את שלי. וזה מה שאני יכול להציע, זה הכל. אני רק להגיד משהו להתנשאות, שזה לא כל כך חשוב, כשאדם חווה חוויה טובה, תגיד יוצא מפס, אבל הוא יוצא אופוזון מאוד הוא היה לו נורא... או חוזר בתשובה. או חוזר בתשובה, כי אני פשוט אדברת על מה שאני מכירה, אבל אני מניחה שזה מאוד דומה. עובר חוויה נפלאה, הוא מרגיש מאושר, הוא מטוב לב, נורא רוצה שאנשים שהוא יחוו אותה גם כן, ויהיה להם טוב. הוא בטוח שהוא עושה משהו טוב. הוא לא מרגיש שהוא מתנשא, הוא חושב הוא מחלק את הטוב הזה שיש לו. עכשיו, זה דבר לא טוב. אני יודעת שיוצאים מריטריטים? אני הייתי בכל מיני הרבה כאלה, כולנו כבר בגיל, ואני חושבת שאימא אתה ברגישות. בסדר, אבל... צריך להבין אם הבן הוא בכלל באנרגיה, לקלוט משהו ולדע... אבל אתה יוצאת משם, אתה בכלל לא... אתה מהי. אתה מהי. אני מנסה להסביר לך שיוצאים מריטריטים. אתי, תהיה שלא... אתי. שלא התנכלו על המסובבים אותם, בדיוק בזה. ופשוט אומרים להם, כי למה? כי זה מין רפלקס כזה. זה לא... איזה רגישות. אתה לא יודע מה איתך, כאילו. אני אמרתי את זה גם, ואני יכולה להבין את מה שאיפי אומרת. אני יודעת גם. והייתי בכזה היי, שרציתי שכל העולם... כן? להשתתף רציתי, שאלה מה עשיתים. מה? אני רוצה לרצות, השאלה מה אני עושה? לא משנה. אבל לא זה היה מיושעי, אז איך ניגש לאנשים? אם אתה במודעות גבוהה לא להיות מתנשא. אבל אתה לא, כי אתה בא אני לא מתנשא, אני יודע שאני יצאתי עם ה... אני יצאתי עם הריטריט הראשון שלי, ונכנסתי מעין דור לכביש הראשי, ונסעתי נגד כיוון התנועה. זה אפשר להבין לגמרי. לא, אבל מה ש... אבל, אבל, אבל... אתה לא בשליטה. הוא לא היה בשליטה. אני לא יודעת שאני לא מבינה, ובעיניי, זה כאילו הדבר הכי הכי כתוב, ביחס לאדמה. נכון. אבל יש לה את זה כאילו שולט. זה הרגעים האלה של ברז, זה דבר לא טוב. אבל הוא קורה בתום לב. הוא לא לא טוב ולא לא טוב. הוא קורה. הוא לא טוב. ואתי, תשמח לספר לכם את הסיפור על השלושה חבר'ה שיצאו מויפאסה. רק בגלל זה עשיתי בדיטס, רק בגלל ש... זה אני פה היום. פשוט ישבו, בעלתנו, הצטרפנו לאיזה נסיעה, שני ישראלים ברוסיה, ואי אפשר היה, אי אפשר להסתכל עליהם בלי לקנא, זה פשוט לא להיות הם. הם, הם, הם ריחפו, והאוטו נתקע לאיזה שבע שעות ולא היה אוטו, ו... <אח> והם סיפור שהם יצאו מס רעים בלי פס על ה... ואז בעקבות זה הסכמתי לעשות לידיטציה, זאת אומרת... כנראה... אז יש לזה גם... נורא אישית. בטח, כן, כן, כן. לא דיברת על המחיר הכואב של הסיפור. על מה? על המחיר הכואב של הסיפור. לא, לא סתם. על מה? יש מחיר. בטח. לא, יש מחיר. הגישה הזאת שאתה בא ואומר שהסבל בעצם עובדה שאני רואה שכל דבר אני יכול להסתכל עליו אני יכול לבוא והתוספת של הרגשות זה עובד לשני הכיוונים זה לא עובד רק בנושא של כאבים זה עובד גם בנושא של שמחה אז זה אני מודה באשמה זה נכון למה שאני אדיד זה לא צריך לא לא בסדר אני אסביר ואני כשאנחנו מגיעים איזושהי רמה של הכלה ושל מה שאנחנו קוראים השתברות הנפש, זאת אומרת שאנחנו לוקחים את הדברים יותר באיזי, אז בדיוק... לא, השתברות הנפש זה לא באיזי, מהצד. תני לי ככה קצת לזייף. אז, אז, מה שקורה בעצם זה שאנחנו מפחיתים את כמות הסבל שיש לנו בחיים אבל בעצם מה שקורה זה שבחיים הרגילים כאילו מה שקורה אנחנו נמצאים לפעמים בסבל נוראי ממש בדיכאון היום לעומת זאת גם יש פעמים שאנחנו נמצאים באושר עילאי כאילו איזושהי אקסטזה ואני מודה שהפגישה ש... שאני חושב שהיא טובה, היא דבר שמוריד את האמפליטודה של כל הדברים. זאת אומרת, גם הדברים שקודם ספגנו, הפקנו איפק, מהם, אה, אני יודע מה, אקסטזה, זה הכל אילן נשק, אז, אז הם נהיים קצת פחות אקסטטיים. הטענה היא שבסופו של דבר, אם אנחנו, גם כשאנחנו שקטים לגמרי ואנחנו לא סובלים נורא ואנחנו לא נהנים נורא, המצב הזה עצמו של האיזון הוא כשלעצמו מצב של אושר. מצב של אושר, אבל בניגוד למצב הרגיל, הוא לא תלוי בנסיבות החיצוניות והוא גם לא נתון לחסדיו של גורם חיצוני. זאת אומרת, אין אנשים שיכולים לעצבן אותנו, כי אנחנו מבינים שאנחנו עושים את זה לבד. אין אנשים שיכולים לגרום לנו לאושר גדול, כי אנחנו מבינים שאנחנו עושים את זה לבד. אבל הצד החיובי של זה, זה שאנחנו מגיעים למצב של אני יכול להגדיר את זה רק בתור מין אושר שקט שהוא לא תלוי בשום דבר חיצוני והוא טוב אז אם לזה התכוונת אילן גם אז זה גם מבני אישיות, יש אנשים שהם מאוזנים, נכון, נכון, נכון, יש אנשים שהם הרבה יותר כאלה, נכון, זה בטוח, כן. לא, לא, לא, זה נכון, ויש גם עוד דבר אחד שלשמחתנו, רוב האנשים, ככל שהם מתבגרים, הדברים קצת פחות חשובים להם. זה גם תהליך, מה? כן, בסדר, אז יש... עשי מעמד. זה לא... יחד עם זאת, יש אנשים שככל שהם מתבגרים, הם נהיים יותר מרירים, יותר קשים, יותר עצבנים, יותר נלחמים, אבל רוב האנשים, אני חושב, כשהם מתבגרים, פשוט כבר היו שם וראו את זה, ועשו את זה, והם ראו שהשמיים לא התמוטטו, ועברו את זה, ועברו את זה, אז זה ישנו גם כן. עכשיו... כמו שאמרתי קודם, בקשר לילדים, זאת אומרת, את הילדים אנחנו צריכים לחנך כאילו שיש עקרונות וכאילו שיש דברים נכונים ודברים לא נכונים, וכאילו שיש דברים שצריך לעשות ויש דברים שלא צריכים לעשות, והשאלה היא בעצם מתי אנחנו מתבגרים. אז מבחינה מסוימת כל הדבר הזה הוא שיטה להאיץ את ההתבגרות שלנו, זאת אומרת להגיע לשלווה שאולי בני מנע... אדם מגיעים אליה בגיל 90, להגיע אליה בגיל 60 נגיד, משהו כזה. השאלה أو... אם אנשים צעירים יכולים להגיע למצב הזה, אני, אני מדברת הרבה עם הילדים שלי בנושא אני מבקשה, ש... אני לא מצליחה לה... <אז> <אז> <אז> <אז> אז בואי אני אגיד לך, הם שיינו להתפרע, למה לעשות את זה בכספים? מה? למה רצינים עכשיו? שם עד אותו סייבל. לא, אבל הם לא עסוקים בזה, זה... אבל מי שמע את זה? איך הם יכולים להגיע לשלבים? רגע, את שואלת אותי. אז אני אגיד לך דעתי. תסתכל על טופז, טופז עכשיו בגניה. מי זה טופז? טופז, נכון. מה, שלנו, כן? כן, צילצה לילה, יש אתמול, להגיד לי בשמחה, שיותר נכנסת לגניה? כן, מי ז טופס, טופס, מורל יוגה. לא, לא, לא, אבל א', יש בעיה, גם כשאני מדבר עם אנשים צעירים, אני מרגיש, לי יש בעיה, כאילו, אין לי באמת בעיה, אבל אני מרגיש את הבעייתיות שבנושא הזה. אבל אני רוצה להגיד את זה בצורה קצת יותר כללית, זאת אומרת, בעצם, מטרה סופית, כאילו, אחת המטרות הסופיות של הבודהיזם זה אה, במידה מסוימת, כאילו, להיפטר מהאגו. או לראות מה הוא באמת ולהתייחס אליו כמו שמגיע לו. זה לא יותר מדי. <laughs> אז, אז, אבל, מבחינה מסוימת, בשביל באמת לעשות את התהליך הזה, אתה צריך להגיע מנקודה שיש לך אגו. וכל אחד מפתח את העקר שלו בקצב אחר. ואתם יודעים, אומרים שמבחינה מסוימת, כאילו מישהו שהגיע להערה הוא כמו איזה תינוק. זאת אומרת, כי הכל חדש לו, הכל פנוי לו, הכל פתוח, אין לו שום מגבלות, אין לו שום קונדישנינג, ואותו דבר לתינוק. אבל יש הבדל גדול ביניהם, כי התינוק עוד לא עבר את התהליך, והבן אדם שהגיע להבנה כן עבר את התהליך. עכשיו התהליך הזה הוא תהליך חשוב. תהליך של גיבוש העני הוא תהליך חשוב, כואב, <laughs> עולה בהרבה מאוד דם, יזע ודמעות, אבל הוא חשוב. אני חושב שהתפקיד שלנו כלפי ה, נגיד הדור הצעיר זה ושוב, לא ילד בן ארבע, ואולי לא ילד בן שבע, ולא ילד בן עשר, אבל מישהו, את יודעת מה, ש... בדיוק, בדיוק. לו מולדת. לרמוז לרמוז לו שיש עוד אפשרות. אני לא רומזת, אני אומרת. אתה יכול לקחת את אותו דבר, עכשיו להיות כועס ועצבני וממועמר, או שאתה יכול להבין, ולהבין שאפשר... כן. אבל אם את עושה את זה ואת מצפה לתוצאות, אז, לא, אז את הולכת לתסכל את עצמך, מה שקורה. כי את יכולה להגיד, אני, אני מעדיפה ילד, שהוא כזה, על ילד שהוא כזה, אבל אם הילד הוא כזה, אז הוא כזה. זה חשוב להבין. זאת אומרת, את צריכה לתת לו את, ה, את, ה, את, ה, את האפשרות, אבל לא, שוב, כמו שאמרתי קודם, מה? השעה? אה. להשתדל ככל האפשר, אני יודע, <laughs> עם ילדים זה קשה, עם אישה זה עוד יותר קשה, <ח> לא <ח> לתלות <ח> את אושרך בהצלחה של מה שעשית, צריכה לעשות, אבל להיות, לנסות. פחות אמביציה. פחות להיות, לקלוט, פחות לקלוט את האושר שלך בהצלחה. וזה טוב, איזה הצלחה? אני מדברת על שלא לראות בבן אדם שווה. נראה, אני רוצה לקבל אותו. הבן שלנו בן 41, הייתי חושבת שזה לא מעניין אותו בכלל. הוא יושב איתנו בקבוצה בין הרי, אין לו מקום אחר ללכת. אין לו מקום אחר. זה לא פעם ראשונה שאני עושה מדיטציה. בחיים לא הייתי מאמינה עליו, מרובע כמו... אז יש תקווה. לא, לא, לא, זה עוזר, זה עוזר. טוב, סליחה. הטענת שזה